أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا ظننا أن تقول الإنس والجن أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ دَا دَجِنَّاتُ وَغَبَيَانَ رَوَانَ اغی د خپل احوال او تذکره خپل کې کړي دا والله جل جلاله میا قران کې را نقل کړي دا او نبی له صلوات و سلام ته نازل کړي دا بته رواه نو می خبر چې اغی کولې نو اغی دام وی چې ان ظنننا اوه کې نن زمون خدا اقیده چې الا نتقل الانس هیر گزب انسانان والجن و فریان او نوائی علاللہی الله پا درو چې دا الله د پر بیبی بی دا او دا اللہ دا پر بچے دا او دا اللہ دا پر شریک دا او دا والسران نازول زمو حدایت دکا دو زکا انسان په انسان باندی درو دیر پا گرانا ہوئی او بیا جکم ذات انسان پیدا کړي دې پېرې پیدا کړي دې نغ باندې درو خډیر لوی ناشنا خبرو نو زمون خدا گیدو جسوق بم په الله درو نوي نو دا خبره مدي کړي وا خو بہر حال ینه دې مقصد د لچم برې خپل اعتقاد کې غلط وګړه پا تقول اگر چه اللہ سر شریک نشتا بی بی نشتا بچه نشتا دا څومره چې خلکو ویلی دی نو دا پا اللہ باندی درو ویلی نو اعتقاد دے انسان غلط که دے شی گورا ددی دا اعتقاد غلط ہو خبر دی اندرال په انسانان هر وقت بخوا گمان نگه سازوی دے کور ناز دی بس دے بیر وقت گمان که جی بس پینزه وقت موسکی دے کور درازی ہے اکلا نکلا ورپسیس کوا پیچ کوا معلومات کوا نو دا دا دی په پا انسانان و پا جنات و بانیسو دا چکم مومنانوشش ارز زمون خدا د و دی بارکی حالانکه اقا اکیده غلط اگا اتقاد و بمانیسو غلط و طول دروغ ویلیشو پا اللہ بانی دا بیبی بارکی دا بچی بارکی او بے وجم بیان کلا چه ده نوکس ده کم زینه پیداشو نخپلو که سوچو که چه را وجه داو. ده دا هر کار ده پارا وجه ای. نو وجه سوا و انهو کان رجال او یکینا شان داده چه او سه خلق. فدغ جاہلانو زمونگه که جاہلیت که من الانس ده انسانانونا یعوذونا چه اغیب پنانی سلا. بی رجال من الجن پس سرود جنناتو بانده او زمانه جایلیت که بازه خلق بسپرک کو زنگل که با یشپره لا خطرناک زکی بیشپره لا مکان مخوف فاو نو اغیب سو اکلو اغیب لا خبر اکلا چی اعود بو ب حَازَ الْوَادِي مِنْ شَرِ سُفَحَاءِ كَوْمِهِ بُنگا پنا دې واده په سردار بانده دادی چکم کمکل خلق ده کمکل بیکار پیریان دی نو داغی نا پنا نیسو پا دی مشران و سرداران و پیریانو بانده پیریانو پیر بان بریت تاو بلاله کدی اوزا مو نغری یرا اورې به زمونږ دی جماعت کې می خبر ځانتا له و انسان نه یې راکې تا خن شو ویل چې کو سټ اپس خو بار حل انسان نه یې ری یرا کې ځان سے ټکې ځان بچ کې الا ذا ج غ صاحر مجبور کړي ناغ بیا بدمارش پدی چې غ شتا غشي وی دی لیندې په زور رواني خبر ځانتا لگا پل بل طاقت یې نه ناغ تشتا صاحيري اغا و ضایب که اغا مخطوز که اغا مخطوز کده اغا مضبوط کده اغا تپتی کزی مارک دام نزما بدلا بالی خبر دانتا دا لگه دا اغا د بل پوگا در توپک دو جی نو بریانو ببریدتاو کلا چه صاحب دا خوزمون نیری گی داخل نو دیخ پلو که دا خبرو کلا چې فضا دو هم رح کاد داگه انسانانو چه دا پیریانونا بی پناه اختلی نو دی سیواکل جیناتو لرا رحکن باغا نا فزادو نو دا انسانان سیوا شول و هم د دی جیناتو نا رحکن فخوف او پروع او پیرکی نو دی یو چت کلو پخ پل دی نسکی دل تگا هنزا چه خلق پیریانونا یرا کئی قبر نو دی سرا دا دی یوم یرا او بل تر په دې دا غي نو یې راکې نو هغه یو بدمعشان شي خبر ده اندراله چې دوی یې ری دي نو بس بیا دې ځان له کارو کوته هغه زمګه یو دي د دې باجا کې ما پړای کول نو کمزوري کون تعمل چې تکړه نو هغه یو مریض لتلې آ جنبان چې چې حاضر ش ناوه ته داسګ دي لاول انسان یې ری عامل یې ری و دیو په 82 او ک دل د شیخ خطرناک د نغې تېو زبست ازوې د بوتل راळे جوس کم بیا بزمه ایو لیمګړ ورکاو نیم نو بر هغه دیو راळे هغه ول راळे وغا ټولی اوسکو په یو زلبان نه راجینه بس ودې اوسه مو بس په اوسه خبر ده اندرا لا نو د پریانو خپلګه دا خبر وګړه چې د دې د پناګان نو دی د انسانان سیوا شول د دې جناتونه رحکن فخوف او پرعقب کې د جناتونه د دې نه یې پیدا شو نو بس غي बर्बाद کړ او د یم شول बर्बाद شول نو غیر الله نه استعانت دا انسان تباہ او बर्बाद د کبرنا ده زیارتنا ده پلانگو ده غرنا خبر زنده ده آو بلکم ده ده بوزی کاکا سیولا غیل ده ده پریان پاتی ده طوله غلط ایکی دیده پریان را لو اللہ تعالی لاؤل خراتل ده عزین آغی چا شیطانہ تو کوئی ساہر مسلط کلو نا آغی مجبوره یا غی ام گرکڑی پوزی پو بانده داغی قرآن و حدیث کی علاج تا پلانگو غر ضرورت دے ہو زیارت نا تواب ته ضرورت دے چی ایمان ختم گیا پھر بابا دے بوزه گی تس ضرورت دے اشیزونا داغیر اللہ استعانت دے وجنہ دے انسان ایتے کان دا نو فضا دو هم رحا که انسانان سیوا شده دی جنات و نفسه که پیره که و پرعب که نو غیر الله نه استعانت نده بکار تخت الاسباب داسباب بودنیا که دا پنده نداخو نهی چه ناؤز بلله من ذالک الله و تعالی را کزی که انسان یو چه دولی چه نو پس وقوالتی بچه انسان نشی در کوله نه کبروال در کولی چه کبروال اخبره بچه نیه دا هغه چې مرشیو دا ځنه نه ځل ځان باندې ګټي مګي اوداغه نو سوالونه کوي اوس کومډي آراله نو تولر سیخ کارک کلب بازي دي چې پرتګون پرې دي بازي کې کمیشن پرې دي چیرډي تړي زنګوګا نه زنګي سنا روان کوي د خلک دا جهل له اله کویل مې واشه دا خبره جهل سیواله ها وانه ده هو شو وانهم ظنوا کما ظننتم الا يبعث الله احد وانهم لن ينجوا ظنوا ديم اعتقاد ذاتلو کما ظننتم خل جنات سره خبره کی څنګه چې تاسو دا کیدوه چې الا يبعث الله احد دا چې الله تعالی به رسول نگی د م نرسو نه به پاسي به نه د مرگ نرسو هیڅ تن لپاره د حساب او د بل جنات ته وي چې څنګه زمونږ خلکو کې غلطي کیدی او جہالو او د باز بعد الموت عقیده نه نو درنګ په انسانانو کې امدازه خلکو چې هغه د باز بعد الموت عقیده نه نو نو د مشرکان ټول قران ډک دي سلورمه په ځمې زقران د قیامت ذکرې دي <coughs> ندې یو مخکلو ګډ خبر او ګور دا پیغمبر راغې او دې دا خبرې کیږي خلک به پاسي حالانګه خپل جنات او تاوی چې تاسو کې دا کوم مرض موجود او دا مرض انسانانو کې وی قیامت قیامت نشته وزم چې مسلمانانو کې د کمزوري شمر او د نسوګر غل دا کېده نه بس د ایمانهم خلاص دی نکام تل راغلی دا چې کېده د آخرت دین نشته خبر زاندراله لګا کېده ساتل چه <تصفيق> اللہ تعالی بموند کبرون نسکه فاسی وانا لمسن سماعا واناو یکینان مونجیو لمسن سماعا مونبا مسکو اسمان لراغی سر بلگیدو ده اسمان خبرون بم رولل نو فوجدناها اسمون منتاگی لر چه اغاد ده کلیشه وده حرسن شدیدن ده سخت فیرادارون ده کوی ملیکون وشهبن ونارن مشتعیلتن یورما بها مسترکو السما او د شغلونه او د لمبونه چه سوگل تاوز غاگ دی ده اسمان خبره کت رولین و لمبور پزی روشت لگی حالان که مخ دو برا اسمان د دغې اگه خبره بام روله اوز که انسان پر اغوه که برزی نو لول خود لیه نشی مستقل پیره داران دی چونکه داران مکرن دی فریشتی دی اوکه اوزلی بدماشی که اینو بزاغالی ورپیسی روش غی لمبه و یاوز وزی و یا لیوه نشی نو خبره او چې چه وانا کنن نکور اسمان پت اولگی ده جنات اسمان تمخ کی خطه شو دوما خبر ا د معلوم شوا چې د نبی علی صلوات و سلام دراتلو سره دی بیا باندې شو او دریمه خبر دا د معلوم شوه چې سکیورټی دا او درې د وشتو د پرمستقل لمبي موجود دي او څلورمه خبر دا د معلوم شوا چې وحی هغه محقوز ده په قرآن کې د الله طلب کتاب کې کمه <می> خبر چې الله پیغمبر تر علی کې د دنیا کې اس ګرد ورلد کومه زیاته نشته دغه چې را لېږي الله تعالی غس جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام کوي پرښت دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام داګه دلی د لبردس په سخت باندې دیدار او بیا غیزه نور حرس پرشتي می وہی بالکل لسورت جن کی تیر شو صورت جن کې برشی ان شاء الله خرج فلا یظهروا علی به احد چه رازی نو آگه سرا مستقل سیکیوروٹی دا غسی نرازی نو دی ایادنا دام مالو مشوه چې د الله چې کم وحی را لگلے دا مخفوز دا دی که از کس ما ملاوٹو نشت دی وَأَنَّا وَأَنَّا كُنَّا اُمُنگا دا دی نولان دی چې دو چه نستو با که ناستو منها پده اسمان کے مکاعدا پا زید ناستو که نو فنس ماو من کلام الملائکا فنخبر بحل کہانا من احل الارد یعنی برا بطلو ناس پو زیونو خبر بمورده کتا کهنانو لبم راکو ذکره ده غیب و دالو نجیو نو دا مهتمق کیوی لیو دان تول سل دروگی یو رختی آئی حال دا یو خبر رو تخته غا بیا د ساہر په وک کول کول کل کل کئی حدیث گرازی نوکه له پوه شي کله پوه نشي کله پوه شنه هغه بالکل بیا صحیح هی. زمونګه هیڅ تړارو کې څوک تل نه کاهین لګیل نه کاهین د پلان کې او زبانی پلان کې ټیم باندې ځانو لي یعره خلکو قدم جوړ شي غلط اگر سوا اٹین شو هغه الک د ځنا نه موسکو پرته له وګلاس ځانې وښته خبر ده نه نه او دا اغا یونی ما خبری چی اغا سی دا اغا کاکا ما کسی بادوی گده دا اغا نو بس اغای خو مسلمان چیزنانا یا ناریناو پر نه کوي خو باز اٹیم کې یونی ما خبری دا دیجی بر اغا را تختول شوی اغا سیینو دا اغا دو جنا دیو ورس رسل دروغ نور یوزیکی او کله کلنا دا یوزو کیجی سیو کیجی د دا اغا دو خلق بیا اعتقاد شي خراب شد. نو سلو کسانو ته دروگوئی چه تا یو کس تا سیئوئی. نو مقاعدة لی سما فزایده که ناستو که دپاره دا اوریدو فمن يستمع الان فسوک چه اس وقت دی فمن فساسو که يستمع الان چه تا چه برا د فرشتو مجلس اغبوري نو یجد یجله د بمومې زان د پاره شهاب رسد شهابن لمبی لمبي و خونګه رسد چې د ټارګټ کوي رصد راسد الله چې اغبا رسیدون کې د لرا ګیرون کې بې د لرا وشتون کې بې د لرا د تباغرا رسی لمبت یارا د د لپاره نو بهر حال اوسم دی کوشش کیږي ته یو نیمه خبره کې کامیاب شي ورنه بر نصر عزی ويشتلې له ونه سوځې د لپکته باندې رازي دا ده پورې لري او ان ظن الله يكن للمنكمال کړه او غیدم اللن تقول الانسان ذا چرگس بون انسانان والجن الجن دا مشرکان چکه خبره گئی ندی بون و ای الله پالا تعالی باندی پدا کی دو کی دروغ دا سی کی ديري چې بچي د خزا ده دروغ ندي زمون دا کی دوا وَأَنَّهُ كَانَا يَكِنَنْ شَانْدَادِ کَانَرِ جَالُنُوسُ سَدِي مِنَلْ لِنْسَدِي اِنْسَانَ آنُنَا یَوْ دُوْنَا چِپَنَا بِنِسَلَا بِرِ جَالِمْ مِنَلْ جِلْبَسَ سَلُوْتَ جِلْنَا تُبَانْدِي نفسادو هم سیوا دا انسانان هم د جناتو نار حقن فخو ف وانهم يكن الانسانان جو ونو دي کی د سات لیوا کما ظنتم لک سنگچتا سو کی د سات جناتو نو کی د دی داوا ان یبا صلی الله احد دا جرو بن لی کی الله دا چ پا بن س الله تعالى هرجز د مرگنا د د حساب او يكنن موجوم برسد اسمان تا مسكوا خبرونه د اسمان No fawajana ha fasumung tom ussmanlara mole atci dakleve de harasan shadi al de pere Mabuttina wasu ho و ان او یقینا مونږه کودو چې مونږ بکي ناسټولاند د دینه منه په بازي اسمان کې مقاعده په زاید کې ناسټو کې لسمع لس د پر دا, دا وريده په <coughs> منفسا سوقي استم چې الان اوس بر مجلس د اسمان ته يجد له देवو ميزان لرا شهابر رسدا اشترانی برسدیو لنبتیارا تارگیٹ کون کدلرا کې کدلرا الحمدللہ رب العالمین ویل آجورتی من تقین والسلام علی رسول محمد وعنی وصحب اللہم اهدینا و اهدینا بنا اما زییننا و زییننا و زییننا و جانا اللہ رضی شبہ اللہ ناسی بیال برحام و